Zorándok út a római levélen keresztül. Az előző két alkalmunk során többé-kevésbé áttanulmányoztuk a római levél első részének első 15 versét. Ezekben a versekben Pál bemutatja a római keresztényeknek saját magát és az evangéliumot. Az evangélium bemutatásának befejezéseként most olvassuk el a 16. és a 17. verset. Nagyon erőteljes, híres versek. Pál ezt mondja, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Istennek ereje az, amelyel minden hívőt üdvözít, elsősorban zsidót, de görögöt is, mert maga, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Pál itt összefoglalja az evangéliumot, és mond egy jó okot arra, hogy miért nem kell sem neki, sem másnak szégyelnie az evangéliumot, mert ez Isten ereje. Ha valaha is hajlamot érzünk arra, hogy szégyeljük az evangéliumot, az arra utal, hogy már nem tapasztaljuk annak hatását, mert ez Istennek ereje. Ma senkinek sem kell szégyelnie a hatalmat, legkevésbé pedig Istennek erejét. Isten ereje nem szórakozásra való, hanem üdvösséget eredményez. Az emberi személyiség, szellem, lélek és test teljes megváltását. Azoknak, akik hisznek. A kulcs szó hinni. Utána Pál ezt mondja, először a zsidóknak, aztán a görögöknek, vagyis a pogányoknak szól. Az evangéliumot először a zsidó embereknek hirdették, és csak utána a pogányvilágnak. Utána Pál a 17. versben tovább folytatja az összefoglalást, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Ebben a két versben négy alkalommal találkozunk, vagy a hinni igével, vagy pedig a hit főnévvel. Tudnotok kell, hogy a görög nyelvben ez a két szó szorosan összekapcsolódik. A hit pistis, hinni pedig pistoa. Az angolban két különböző szóval találkozunk, igével és főnévvel, a görögben ez a kettő egy és ugyanaz. A lényeg az, hogy hinni kell. Mert Istennek ereje az azoknak, akik hisznek, és Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki abban. Mit is mondtam? Mi a kulcsszó a római levélben? Igazság, megigazolás. És Pál itt kihangsúlyozza, hogy az evangéliumon keresztül Isten kijelentette, hogy az ember csak Istenben igazolhat meg. Idéz az Ószövetségből, Habakuk könyvéből, Második rész, negyedik vers, hogy bizonyítsa, amit mond, az nem valami saját kitalálás, hanem valami olyasmi, amit Isten prófétái sok évvel korábban már megállapítottak és megprofétáltak. Az evangélium legfontosabb áldása, ahova elvisz minket, a megigazolás. Az a fajta igazság, amelyet Isten elfogad. Amint tovább haladunk, látni fogjuk, hogy kizárólag ennek a megigazoltságnak az alapján kaphatjuk meg Isten bármely más áldását. A Római Levél 5. részében látni fogjuk, hogy Pál a megigazoltság ajándékairól beszél. Aztán a 6. részben beszél az örök élet ajándékáról. A sorrendet nem lehet megfordítani. Csak akkor vagyunk jogosultak az örök élet ajándékának elnyerésére, ha Isten igaznak minősít minket. Az igaz Isten nem adhatja ajándékait olyan férfinak és nőnek, aki nem igaz. Az első megoldásra váró probléma a megigazolás kérdése. Emlékeztek még jóbb kérdésére, amelyet korábban feltettem nektek? Hogyan lehet igaz egy halandó ember Isten szemében? A válasz úgy, hogy elhiszi az evangéliumot. De amikor a hit szót használjuk, akkor el kell oszlatnunk egy félreértést, amely eléggé elterjedt az egyházban az elmúlt évszázadok során. A hit szó, a héber és a görög nyelvben egyaránt elsősorban a jellemet írja le, és csak másodszorban azt, amit hiszel. Ha tehát valaki egyszerű teológiai tétellé minősíti le a hit jelentését, akkor megfosztja ezt a szót annak igazi tartalmától. Ez a szó eredetileg hűséget, vagy elkötelezettséget jelent. Az evangélium tehát csak azoknak jelenti Isten erejét, akik Isten iránti elkötelezettségből elhiszik azt, amit Isten kijelent. Ha kivesszük a szó jelenlés, jelentéséből az Elkötelezettséget, akkor egy öre, öres teológiai hitet kapunk, amely nem vezet el arra az eredményre, amelyet Isten megígért. A bibliai értelemben csak akkor lehet hívő, ha Jézus Krisztuson keresztül személyesen elkötelezted magad Isten mellett. Az alap az elkötelezettség. Pál a fejezet második felében bemutatja az érem második, ö, másik oldalát. Eddig beszélt Isten igazságának kielentéséről, utána pedig Isten haragjának megnyilvánulásáról. Mindkettő benne van az evangéliumban. Mert ha megnézzük, mi történt Jézus a kereszten, akkor tudnunk kell, hogy ő elszenvedte Isten haragját. Miért? Azért, mert bűnért való áldozat lett. Magára vette a mi bűneinket, elviselte a bűn büntetését, megfizette a büntetést, és amikor bűnné lett, akkor kiömlött rá Isten teljes haragja a kereszten. Ennek így kellett lennie. És ha valaha is úgy gondoltok az evangéliumra, mint egy szirupos, szentimentális, télapó jellegű üzenetre, akkor látnotok kell a másik oldalt is, amelyet Isten szintén kijelenthet. Isten haragja minden bűn ellen. Ezt már nagyon sokszor elmondtam. Kizárólag Jézus vehette magára a bűneinket. Amikor ő bűnné lett, Isten megtagadta őt, magára hagyta, és kiöntötte rá a haragját. Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni, testvéreim. Nincs más mód arra, hogy megszabaduljatok a bűneitektől. Isten megbocsát, és megszabadít, de soha nem tolerálja a bűnt. Most nézzük meg Istennek az egész emberi faj elleni haragjáról szóló leírást. Ez egy nagyon fontos szakasz az első részben, mert vannak olyan emberek, akik így gondolkodnak. Hogyan tud Isten megbüntetni vétlen, ártatlan embereket? Ez nem lehet probléma Isten számára, mert nem létezik teljesen vétlen és ártatlan ember. Istennek az a problémája, hogy hogyan tudna megbocsátani gonosz bűnösöknek? Ez az a probléma, amelynek megoldását a római levélben megtaláljuk. A következő versekben megtaláljuk az egész emberiség bűnének és felelősségének egyértelmű leírását. A 18. verstől olvasom tovább. Isten ugyanis haragják nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartoztatják az igazságot. Az volt a probléma, hogy Istennek hozzáférhetővé kellett tennie a megigazolás lehetőségét az emberiség számára, de ők úgy döntötték, hogy feltartóztatják az igazságot, mert nem akarták megismerni. 19. vers. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló alattük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számokra, mégpedig úgy, hogy ami nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük. Figyeljétek meg, mit mond Pál. A teremtésen keresztül Isten hozzáférhetővé tette a rávonatkozó igazságot az egész emberiség számára. Az igazság két különleges aspektusa, Isten örökkéval a hatalma és Istensége. Azt mondanám, hogy az Istenség azt jelenti, hogy kielenti ő teljesen más, mint az ember, sokkal hatalmasabb, mint az ember és az övé minden hatalom. Hogyan jut el hozzánk ez a kijelentés? Ez egy döntő jelentőségű kérdés. Filozófusi hátterem miatt ezt fontosabbnak tartom, mint a legtöbb ember. Ez az egyik legteljesebb, legalaposabb érvelés, amelyet Pál valaha is leírt. Ezt mondja, ami nyilvánvaló Istenben, illetve ami megismerhető Istenben, az nyilvánvaló a számokra, mert Isten egyértelművé tette előttük. Ez két dolog kombinációja, a külső és a belső ötvözése. Ez alkotja a kijelentést. Az egyik a világegyetem, az égitestek rendje, az a nyilvánvaló szépség, rend és rendszer, a másik pedig, és ez kizárólag az ember sajátossága az összes teremtmény közül, van bennünk egy olyan képesség, amelyet én úgy nevezek, hogy egy logikai, matematikai képesség, amelyel fel tudjuk mérni a teremtés logikáját és matematikáját. Nem hiszem, hogy a káosz létrehozhatta volna ezt a képességet. Szerintem az oroszlánok nem rendelkeznek ezzel a képességgel, a kígyók sem rendelkeznek vele. Hitem szerint ma az ember az egyetlen olyan lény a földön, aki rendelkezik ezzel a képességgel. Az ember tehát különös, különleges módon felelős azért, amit Isten kijelentett számára az ő isteni természetéről, mert van benne valami olyan, ami fel, fel tudja fogni. A csillagászok ki tudják számítani, hol voltak háromezer év, évvel ezelőtt a csillagok. Ezt egyetlen állat sem tudja megtenni. Mi meg tudjuk érteni, hogy az egész világot egyetlen személy tervezte meg, aki rendelkezik egy hozzánk hasonló képességgel, csak éppen sokkal magasabb szinten. Már mondtam, hogy korábban filozófiával foglalkoztam. Tanulmányoztam egy olyan ember munkásságát, akinek a nevét valószínűleg a legtöbben ismeritek, és akit általában a linguistikai filozófiai atyának neveznek, amely az előző generáció módszere volt. Ő volt Ludwig Wittgenstein. Ő ezt mondta, nem mondhatjuk azt, hogy a világ egyetem logikátlan. Pál pontosan ugyanezt mondja. Azt mondja, hogy az a tény, hogy le tudjuk írni a világegyetemet olyan kategóriák és terminusok használatával, amelyek magukban foglalják a kontinuitást, a rendszert és a tervezést, Mindez arra a világegyetemre vonatkozik, amelyben élünk. A hitetlenek a természet törvényeiről beszélnek. De ez a fogalmak ellentmondása, mert a saját emberi tapasztalataink alapján csak olyan törvényeket ismerünk, amelyeket egy törvényalkotó határozott meg. Minden törvénynek van egy törvényalkotója. Az az alapelv, a megfelelő meghatározás így hangzik. Az ismertből közelítjük meg az ismeretlen. Ha egy olyan törvényről beszélünk, amelyet senki sem határozott meg, hanem az ismeretlenből származik, ez egy érvénytelen magyarázati módszer. Értétek tehát? Pál azt mondja, hogy ez a kettő együtt alkotja Isten kielentését. A világegyetem rendje, tervezése és harmóniája, de ez nem elég a kielentéshez kell hozzá egy olyan lény, akiben megvan ugyanaz a logikai, matematikai képesség, amely ezt összefüggésbe tudja helyezni. Az ember tehát különleges felelősséget visel. Tudomásom szerint az ember az egyetlen olyan lény a Földön, amely a teremtés alapján képes megérteni Isten természetét. Pál ezt nagyon egyértelműen kijelenti, Ugyanakkor tudjuk, hogy ezt ma sok millióan tagadják. Pál nyíltan bolondnak nevezi ezeket az embereket. Szerintem Pál egyetlen szót használ erre. Nagyon sokat hallunk az evolúcióról, de ennek van egy másik oldala is, a visszafejlődés. Sok olyan dolog van, amely nem fejlődik, hanem visszafejlődik. Még mondani fogok példákat erre a, világ, erre a biblia tanulmányozásban. Nem logikus úgy beszélni a fejlődésről, mintha ez lenne az egyetlen lehetőség. Véleményem szerint a valóság az, hogy a mai világban nyomosabb érvek szólnak a visszafejlődés mellett, mint az evolúció mellett, különösen az emberi fajt tekintve. Folytassuk a 21. versetől. Hiszen megismerték Istent, mégsem tisztelték Istenként, vagy szó szerint nem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Feltétlenül fel kell ismernünk az emberiség lefelé vezető útjának első két lépését. Ez nagyon fontos. Ez nem valami pozitív dolog, nem valami olyasmi, amit megtettek, hanem amit nem tettek meg. Ne felejtsétek el, hogy ha valamit nem tesztek meg, akkor ugyanúgy bűnösök vagytok, mintha megtesztek valamit. Mi volt az első két dolog, amit nem tettek meg? Nem dicsőítették Istent, és nem adtak neki hálát. Hadd mondjak el nektek valamit, drága testvéreim. Sok különféle keresztény alapvető megfigyelése, és az én személyes tapasztalatom az, hogy abban a pillanatban, amikor megszűnsz dicsőíteni Isten és hálát adni neki, már el is indultál egy csúszós, lefelé vezető ösvényen. És abban a pillanatban már is meg kell térned, mert Pál úgy jellemzi ezt az ösvényt, mint amely állandóan csak lefelé vezet, és a vége egy szörnyű, észapos verem. Folytassuk a 22. és 23. versen. Itt van az első két eredmény. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek. Az a szó, amely itt úgy szerepel, hogy valamit állítanak magukról, azt jelenti, hogy újra meg újra ugyanazt mondják. Állandóan arról beszélnek, hogy ők milyen bölcsek, de közben egyre bolondabbakká válnak. A második eredmény. A halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak négylábúak és csúszomászok képével. Az első súlyos bűn az első parancsolat megszegése. Ne legyenek neked idegen Isteneid én előttem. Az elmúlt évek során ezt láttam, és különösen akkor, amikor a világban sok helyen utaztam, hogy a bálványimádás még mindig nyíltan és széles körben zajlik. Rendkívül súlyos bűn a bálványimádás. Nincs szó, amelyen le lehetne írni a bálványimádás szörnyű voltát. Nem tudjuk elképzelni a hatalmas, végtelen Isten lényegét ahhoz, hogy ábrázolni tudjuk. Figyeljétek meg ezt a lefelé vezető utat. Először emberek és madarak, aztán négylábúak, végül hüllők. Ez az út végig lefelé vezet. Soha nem fölfelé. Miután megtetted az első két lépés lefelé, utána mindig csak lefelé haladsz, amíg meg nem térsz. Folytasuk azzal az ítélettel, amelyet Isten ezért az emberiségre mért. Pál ebben a szakaszban háromszor használja ezt a kifejezést. Isten kiszolgáltatta őket. Milyen szörnyű kifejezés. Imádkozom, hogy Isten soha ne szolgáltasson ki engem. Lehet, hogy nem értékelem eléggé Isten tetteit, lehet, hogy panaszkodom, de kérlek, soha ne szolgáltass ki engem. Van egy kifejezés Hóseás profétánál Efraim törzséről. Efraim bálványokhoz csatlakozott. Forduljatok el tőle. Ez a legrosszabb, amit Isten valaha is mondhat. Forduljatok el tőle. Figyeljétek meg, hogy itt is a bálványimádásról van szó. Az első dolog, amelynek Isten kiszolgáltatta őket, szívük vágyai által a tisztátalanságnak. A 24. verstől. Ezért Isten kiszolgáltatta őket a szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtőhelyet, aki áldott mindörökké. Ez egy másik példa arra, hogy Pál miként gondolkozik zsidők, zsidóként. Mert minden egyes alkalommal, amikor ortodox zsidóként megnevezi Istent, mindig ezzel a kifejezéssel fejezi be, Baruch hú legyen áldott. Pál nem tudja leírni Isten a Teremtő nevét úgy, hogy hozzá ne tenné, legyen áldott, örökön örökké, ámen. Ezt mondja, felcserélték Isten hasonlaltosságát valami erőszakos lényre, Isten adott nekik egy olyan formát, amely nem hasonló Istenhez, mert ők eltorzították és meggyalázták Isten képét, ezért Isten ezt mondta, hagyom, hogy meggyalázzák a saját testeteket. A kéjvágyon is, a tisztátalanságon keresztül. De ez csak az első lépés. Utána kiszolgáltatta őket. 26. vers. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenes, Ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik téveigésük méltó jutalmát önmagukban. Egy szóval, mi az, amit Pál itt leír? Homoszexualitás. Ez a következő lépés lefelé. Érdekes, hogy az első ítéletek a testet érintik. Az utolsó ítélet viszont az elmével kapcsolatos. Érdekes, amit Pál mond. A nők haladnak elől a homoszexualitás felé. Ami a görögöket illeti, ez történelmileg helyén való. Lesbos szigete, Szaffó lakóhelye volt 8-9 évszázaddal Krisztus előtt, innen származik a leszbikus kifejezés. És a költők gyönyörű versekben dicsőítették ezt a fajta kapcsolatot ártatlansága miatt. De ez a kapcsolat teljességgel romlott. Figyelemre méltó, hogy időnként kiváló művészi alkotásokban magasztalják a legsúlyosabb, istenellenes viselkedéseket. A jelek szerint a férfiak utánozták a nők életmódját. Ahogy én látom, ez meglehetősen általános jelenség. A férfiak bizonyos értelemben nagyon gerenztelenek. Ha a nők átveszik a vezetést, és ezt a férfiak sokszor megengedik, akkor az eredmény soha nem egyezik Isten akaratával. A pálasz mondja: el is veszik téveigésük méltó jutalmát önmagokban. Mi az a mai kifejezés, amellyel ezt leírhatnák? Éjsz, úgy van. De nem hiszem, hogy az éjsz az egyetlen ilyen kifejezés. Szerintem ez a legújabb és a legdrasztikusabb. De Pál ezt mondja az 1 Korintus 6, 18-ban, aki paráználkodik, a saját teste ellen védkezik. Arra a következtetésre jutottam, hogy ha valaki erkölcstelenségben él, az valamilyen módon kárt okoz a saját testének. Erre a következtésre a betegek felé végzett szolgálatom során jutottam. Ha ezt a kérdést nem veszük figyelembe, mint a betegségek egyik legáltalánosabb okát, akkor valószínűleg nem tudjuk megoldani a szolgálatot igénylő emberek legalapvetőbb problémáját. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ők nem részesülhetnek megbocsátásban, csak azt mondom, hogy ezzel a kérdéssel szembe kell nézni, fel kell ismerni a természetét és a következményeket. Ez a második dolog, amelynek Isten kiszolgáltatja őket. Most folytassuk a harmadikkal, a 28-tól a 32 versig. Szörnyű igeversek ezek. Soha nem tudom ezeket a gyötrelem érzésen nélkül elolvasni. Pál teljesen pontosan ismeri fel ezt a helyzetet. Ezt mondja Istenről a 28. festől. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, kiszolgáltatta őket az Isten. Álljunk meg itt egy pillanatra. Nem tartották meg Istent az ismeretükben. Miért nem? Szerintem itt van a mai világ egyik egyetemes problémájának a megoldása. Miért nem akarták Istent megtartani az ismeretükben? Azért, mert tudták, hogy ha ismerik Istent, akkor számadással tartoznak neki. Számot kell adniuk a viselt dolgaikról. Azt látom általánosságban a humanizmusban, hogy van valami, amivel szenvedélyesen szembeszegülnek. Ez pedig az a gondolat, hogy alá vannak vetve Istennek, hogy számot kell adniuk Isten előtt arról, amit tesznek. Filozófusként először is meg kellett vizsgálnom a jelenlegi tudományos elméleteket, nem tudósként, hanem az általános vonzataik alapján. Azt kell mondanom, hogy hála Istennek, bár nem voltam vallásos, nem hittem a Bibliában, soha nem tudtam elhinni az evolúciós elméletet. Ez egy végtelenül hihetetlen elmélet. Miért hisznek benne az emberek? Azért, mert az evolúció egyetlen alternatívája a teremtés. Miért nem akarják ezt elfogadni? Azért, mert nem akarják, hogy számon kérhetőek legyenek Isten előtt. Ez a valós legmélyebb indítóak. Gyorsan menjünk tovább. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, kiszolgáltatta őket az Isten az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. Mi lehet ennél szörnyűbb? Az előzőkét esetben Isten testi problémáknak szolgáltatta ki őket. Ezek testi bűnök voltak. De itt, Isten, itt a teljes elméjük eltorzol. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal. Ebben a felsorolásban valójában 21 elem szerepel. Nincs időnk arra, hogy ezt mindet részletesen elemezzük, de javaslom, hogy olvassátok el. Nincs időnk arra, hogy ezt... ja, ez azoknak az embereknek a végső sorsa, akik nem hajlandók elismerni Isten, nem dicsőítik őt, és nem, nem adnak neki hálát. Tele vannak hamisággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal, sokdolózók, rágalmazók, Isten gyűlölők, bölgösök, dicsekvők. Rágalmazok. Ebben az angol forításban ez a szó kétszer is olvasható. Úgy fordítanám hogy erkölcstelenség hamissággal, gonoszsággal, kapcsisággal, visszágykodása, álnoksággal, rossz indulattal. Sokdolózok, rágalmazok, Isten gyűlölök, gőgösek, tisekvők. Figyeljétek meg, hogy a felsorolásban szerepel a rágalmazás, a plegykálkodás. Ez nagyon fontos, mert véleményem szerint a rágalmazás, a plegykálkodás, a győlekezetbe járok bűne. Ez ottál a gyilkosok és az Isten gyűlölök mellett. Arrogánsok, dicsekvők, találékonyak, a rosszban gyűlele szüleiknek engedetlenek szószegők szeretlenek, érgalmatlanak. A szószegők szó olyan emberekre vonatkozik, akikkel nem lehet szövetséget kötni. Ez a mai emberek egyik legfontosabb jellemzője, nem hajlandók, senkivel sem szövetségre lépni. A nemzetek megszegik a szerződéseiket, a kormányok az ígéreteiket, a férfiak és nők megszegik egymásnak tett házassági éskülyüket.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 Néha ez nagyon megdöbbent engem, hogy az emberek, ugyan, akik ugyanazokat a dolgokat teszik, helyeslik egymást tetteit. Talán magányosnak érzik magukat, tehát mindazok, akik ugyanolyan gonoszok, mint ők, őket igazolják. Szeretnék rámutatni valamire, de valószínűleg nem lesz idő arra, hogy megbeszéljük. A 2 Timótaus 3-ban, az első öt versben szerepel egy történelmi leírás, ahol Pál elmondja, hogy az utolsó időkben milyen lesz az az ember, és itt is felsorolja mindezeket a jelenségeket. A római levél a logikai, a Timóteushoz írt második levél a történelmi megközelítése mindennek. Nem szabad tehát elfelejtenünk, hogy mindez részletesen le van írva. Hadd hát fejezem be ezzel a kifejezéssel. A romlás visszafordíthatatlan. Ez rendkívül fontos szempont. Az ember bűnének következménye a romlás, lényének minden területén. A romlást nem lehet visszafordítani. Az élet egyetlen területén sem. Tehát Istennek az a terve, hogy létrehozza az új teremtést. Előről kezd mindent, de azoknak, akik nem születtek újja, életük során végig kell menniük a romlás visszafordíthatatlan folyamatán. Az elmúlt alkalom során végigmentünk a római levél zarándok útjának első szakaszán, és most röviden áttekintem, mi is volt ez a szakasz. Az első fejezet második részét tartalmazta, és az emberiség egyetemes bűnével foglalkozik. Pál megállapítja, hogy minden normális felfogású ember a teremtésen, és a saját belső logikai, matematikai képességei keresztül elégséges kijelentést kapott Istenről, de legalábbis bizonyos vonatkozásairól. Ennek következtében mindenki felelősséggel tartozik ezért a kijelentésért. Pál azt mondja, hogy valójában az történt az emberiséggel, hogy nem őrizték meg magukban Isten ismeretét, és szabad akaratokból elfordultak tőle, és azonnal elkezdtek létrehozni hamis isteneket maguknak. Vagyis bálványimádásba estek, ami a legnagyobb bűn és az első parancsolat megszegése. A bálványimádás mellett elindultak egy lefelé vezető úton. És amint a maguk útján jártak, Isten végül kiszolgáltatta őket, először a kéjvágynak és a tisztátalanságnak, aztán a homoszexualitásnak, és végül, Pál így fogalmaz, az eltévejedett elmének, amely kiterjed mindenféle gonoszságra és az erkölcsi ítéletre való képtelenségre. Itt fejeződik be az első fejezet, ez egy szörnyű gödörnek a feneke. Ki emlékszik, mi volt a lefelé vezető első két lépés, amit az emberiség megtett, és ami elvezette őt ehhez a szörnyű következményhez? Nem dicsőítették Istent, és nem adtak neki hálát. Csodálatos ez az osztály. Ma a második részel folytatjuk, és mérlegelni fogjuk ennek az arándakútnak a következő lépcsőfakát. A második rész azokkal az emberekkel foglalkozik, akik minden bűnt elkövettek, amelyben az emberiség bűnös, mégis mivel szert tettek valamilyen vallásos ismeretre, valódi ismeretre, úgy érzik, hogy ők jobbak, egy külön osztály, mivel ők tudják, mi a jó és mi a rossz. Pál lényegében arra mutat rá, hogy ahelyett, hogy jobbak lennének, ez csak növeli a felelősségüket. Még inkább számon kérhetőek azért, mert többet tudnak. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Pál több mint 1900 évvel ezelőtt írta ezeket a szavakat, és megjegyzéseit elsősorban saját zsidó népéhez intézi. Ugyanis ebben az időben a zsidó nép azzal az előnyel rendelkezett minden néphez képest, hogy ismerték Isten igéjét, tudták, hogy Isten előtt mi a jó és mi a rossz, amit a legtöbb nép nem tudott. De Pál azt mondja, hogy ahelyett, hogy ettől jobbak lettek volna, inkább csak még nagyobb felelősséggel tartoznak, az általuk elkövetett rossz dolgokért. Azt hiszem, feltétlenül meg kell értenünk, hogy 19 évszázad elteltével bizonyos értelemben ez továbbra is igaz. Ma nem a zsidók rendelkeznek a tudással, hanem a hitvalló keresztények. Közülünk sokan a nemzeti vagy a fai hátterük miatt félretették a keresztény hagyományok évszázadait, Isten ismeretét és a Biblia tanulmányozását. Ebből a szempontból tehát, hogy a tudásunk miatt nagyobb a felelősségünk, ma elfoglaltuk a 19 évszázaddal ezelőtt élt zsidók helyét, ugyanazt a felelősséget viseljük, mint annak a kornak a zsidó emberei. Pál ugyan zsidókhoz szólva ezt mondja, Te, aki zsidó vagy, nem akarom megváltoztatni a Biblia szavait, de szeretném, ha magadban behelyettesítenéd, Te, aki keresztény vagy. A mai egyház állapota alapján egyértelmű, hogy keresztények tömegei megelégszenek azzal, hogy többet tudnak, mint mások, de ezt nem képesek alkalmazni. Pontosan ez volt a probléma a pál korában élő zsidókkal. Nem akarok az egyházban történt botrányok részleteibe belemenni, mert ezek előbb-utóbb elévülnek, és aztán újabb botrányok fognak történni, de nézzünk szembe azzal a tényel, hogy pontosan abban a helyzetben vagyunk, mint a zsidók az első században. Mi vagyunk a leginkább számon kérhetőek. Látni fogjátok, amint tovább megyünk. Szeretném felolvasni a római levél második részének első 16 versét. Római levél második fejezet az első verstől kezdve. Ezért amikor Pál azt mondja, hogy ezért, mindig fel kell tenned a kérdést, mire is vonatkozik ez az ezért. Már sokan hallottátok az én kis szlogenemet, hogy amikor az ezért szót olvasátok a Bibliában, mind kell, mindig meg kell néznetek, hogy ez mire is vonatkozik. Ez az ezért az első fejezet miatt szerepel itt, amely azzal fejeződik be, hogy az egész emberiség bűnös. Most azokról van szó, akik elítélnek másokat, csak azért, mert ők többet tudnak. Mégis ugyanabba a kategóriába tartoznak. Ezért nincs mentsége, te ítélkező ember, mert amikor másfelet ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen ugyanazt cselekszed, te ítélkező. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod, te ember? aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől, vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Te azonban kemény szíved és megtérés nélkül Gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Szerintem szörnyű az, amikor, amiről Pál beszél, hogy valaki haragot gyűjt magának. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Azoknak, akik álhatatosan, jó cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra örök életet ad. Azoknak pedig, akik visszájkodók, akik ellenállnak az igazságnak és a hamiságot követik, haraggal és bosszvalással fizet majd. Gyötrelem és gonoszság lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszik. Csidónak elsősorban, de görögnek is. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jött majd részul mindenkinek, aki a jót cselekszi, Csidónak elsősorban, de Görögnek is, mert Isten nem számélyi válogató. Akik ugyanis törvény ismereten élkül védkeztek, azok a törvény nélkül vesznek el. És akik a törvény ismeretében védkeztek, azok a törvény alapján kapják meg majd az ítéletet. Hiszen nem a törvény hallgatói igazok Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazulni. Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes ezük szerint cselekszik azokat, amit a törvényt követel, akkor ezek a törvény nélkül önmaguknak tő, szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló, vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd. Pál szokás szerint meglehetősen erőteljesen fogalmaz, és alaposan át kell tanulmányoznunk a szavait, hogy megértsük pontosan miről is beszél. Hadd mutassak rá először is valami nagyon fontos dologra. Pál itt megad öt fontos alapelvet Isten ítéletéről. Megnézzük az elsőt, aztán megnézzünk néhány más kérdést is, amelyről Pál beszél ebben a szakaszban. Isten ítéletével kapcsolatban az első alapelv a második versben található. De szeretném elolvasni a széli jegyzetet, amely közelebb áll a szöveg eredeti jelentéséhez. A szöveg így szól. Isten ítélete jogszerűen sújtja azokat, akik ilyen dolgokat tesznek, de a szöveg szó szerinti fordítása így szól. Isten ítélete az igazsággal megegyezően sújt le azokra, akik ilyeneket tesznek. Az első alapelv tehát ez. Isten ítélete az igazsággal megegyezően sújt le. Hisz, hitem szerint ez elsősorban Isten igéjének az igazságára vonatkozik. Ez nagyon fontos. János evangéliuma 17. részében, a 17. versben Jézus ezt mondja az atyának: A Te igéd az igazság. Vagy a te igéd igazság. Ez különösen fontos. A te igéd, Isten igéje, az igazság. Azt hiszem hasznos lenne, ha közösen is elismételnénk. A te igéd az igazság. Mondjuk el még egyszer. A te igéd az igazság. Amikor tehát Pál azt mondja, hogy az igazsággal összhangban leszünk megítélve, akkor azt mondja, hogy Isten igényével összhangban leszünk megítélve. Ezt Jézus maga is mondta János evangéliumának 12. részében, a 47. és 48. versben. Jézus beszél, ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van, aki elítélje, Az az ige, amelyet szóltam, az ítéli előtt az utolsó napom. Tehát nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy amikor olvasjuk az igét, mindig szembe kell néznünk az ítélettel. Erről beszél Pál az 1. Korintus 11-ben. Meg kell ítélnünk magunkat, hogy Isten ne ítéljen meg minket. Amikor olvassuk Isten igéjét, alkalmaznunk kell a saját életünkre, meg kell térnünk, és összhangba kell hoznunk az életünket azzal, mert így megítéljük saját magunkat. Ez az Isteni ítélet mértéke. Ha mi megtesszük, akkor Isten nem fog elítélni minket. Valójában csak két választási lehetőségünk van valamennyiünknek. Megítélhetjük magunkat Isten igéje szerint, hogy aztán összhangba hozzuk az életünket Isten igéjével, vagy megtagadhatjuk ezt, és akkor Istennek kell megítélnie minket az ő igéjével összhangban. De Isten különleges kegyelme az, hogy a Bibliában megadta nekünk az ő ítéletének a normáit. Amelyet, amelyet alkalmazhatunk saját magunkra. És amint Pál ezt jelzi ebben a bizonyos fejezetben, nem a testvérünkre, nem a felebarátunkra, hanem saját magunkra kell alkalmaznunk ezeket a normákat. Isten ítéletének a második alapelve a hatodik versben található, ahol Pál ezt mondja, mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. A Biblia mindenhol hangsúlyozza, hogy Isten ítélete a cselekedeteinkre, a munkánkra fog épülni, arra, amit tettünk. Nem a kijelentéseink alapján leszünk megítélve, nem is az imádságaink alapján, hanem annak alapján, amit ténylegesen tettünk. Ha fellapozzátok Péter első levelét, Péter is nagyon egyértelműen hangsúlyozza ugyanezt. 1 Péter 1, 17. Vers. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok ő segítségül, aki személyi válogatás nélkül ítél meg, mindenkit cselekedete szerint, ne felejtsétek el, hogy ezeket a szavakat keresztényekhez ítézték. Istent atyának szólítjuk, és kívánom, hogy ehhez jogunk legyen keresztényként, de nem szabad elfelejtenünk, hogy ő, Pártatlanul ítél mindenkinek a cselekedetei szerint. Utána ezt mondja, és ez egy nagyon figyelemreméltó kijelentés, de sok keresztény vonakodik ezt elfogadni, ezt mondja, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Csak kevés helyen beszélnek erről az ígéről. De komoly oka van annak, hogy Isten félelmében kell élnünk, tudva azt, hogy eljön az a nap, amikor számot kell adnunk Isten előtt az életünkről. És hogy egyértelművé tegye azt, hogy keresztényekhez beszél, Péter így folytatja a következő versben, 18. vers, 19. vers. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltatotok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ez az egyik oka annak, hogy annyira megfontoltan kell járnunk Isten előtt. Az a hatalmas ár, amit Isten a megváltásunkért fizetett, saját fiának, Jézusnak a vérét. Ilyen hatalmas értéket tulajdonított nekünk Isten. És minél többre értékeltek valamit, annál jobban vigyáztok rá. Isten tüzetesen megvizsgálja minden egyes megváltott gyermekérnek az életét, mert olyan nagy árat fizetett értünk. Ha valamit vesztek egy olcsó boldban, ahol olcsó ékszereket árulnak, akkor nem izgatjátok magatokat, ha De ha a férjetek olyan nagy lelkű, hogy vásárol nektek egy igazán gyönyörű és meglehetősen drága gyűrűt, vagy bármi mást, a feleségem mosolyog, ez nagyon tetszik neki, akkor nagyon kell vigyáznod erre a gyűrűre. Nem egyszerűen az értéke miatt, hanem az ajándékozó személye miatt is. Péter tehát azt mondja, hogy nagyon kell vigyáznunk arra, hogy hogyan élünk, mert Isten olyan hatalmas értéket fektetett be valamennyiünkbe, és kihangsúlyozza, hogy Isten a tetteink alapján fog minket megítélni. Ne felejtsétek el, hogy nem a vallás felekezetetek alapján lesztek megítélve, hanem a tetteitek alapján. Nem mondhatjátok el majd Istennek. Figyelj, én metodista vagyok, én baptista vagyok. Isten ezt mondja majd, nem az számít, hanem az, ahogyan éltél. Visszatérve a Róma 2-höz, az ítélet harmadik alapelve a 11. versben szerepel. Isten nem részrehajló. Isten pártatlan. Ez a szó, hogy részrehajló, nem egészen pontos. A régi King James Biblia azt mondja, hogy Isten nem tekint senkinek a személyére, amely egy jobb fordítás, ha megérted. A személy szó a görögben azonos az arc szóval. Az ember külső megjelenésére vonatkozik. Ha valaha is elolvastál egy régi módi színházi plakátot, Ilyeneket ma már nem igen lehet látni, akkor az elején ott állt felsorolva az összes szereplő mellettük pedig az, akit megszemélyisítettek. Ha erre gondolsz, akkor megérted ennek a szónak a jelentését. Arra a figurára vonatkozik, akit a színpadon megszemélyesítesz. Az a szerep, amelyet játszol. Pál azt mondja, hogy Istent nem érdekli az a szerep, amelyet játszol. Istent a valódi személyiséged érdekli. Tehát Isten senkit sem fog megítélni az életbe játszott szerepe alapján. A tábornok ugyanolyan megítélés alá esik, mint egy közlegény. A prédikátor ugyanolyan megítélés alá esik, mint a legújabb megtérő. A gazdag ember ugyanolyan megítélés alá esik, mint az utcai kódus. Isten nem tekint az ember külső megjelenésére, és nem ennek alapján ítél meg minket. Levelében Jakab apostol megdorgálta korának keresztényeit, mivel különbséget tettek az emberek között, másként bántak a gazdaggal, akit bement közéjük finom öltözékben, és másként a szegényel, aki nem tudott megfelelően felöltözni. A külsőségekre figyeltek. Péter és Jakab egyaránt azt mondja, és Pál is azt mondja, Isten a szívet nézi. Az ítélet következő alapelve, amely nagyon fontos ma a számunkra, csak kimondatlanul van benne a második versben. Akik ugyanis törvény ismerete nélkül védkeztek, azok a törvény nélkül vesznek el, és akik a törvény ismeretében védkeztek, azok a törvény alapján kapják meg majd az ítéletet. Ezt én úgy értem, hogy a nekünk adott világosság alapján leszünk megítélve. Ha rendelkezünk a törvény teljes világossággal, akkor ennek az alapján leszünk megítélve. De ha nem rendelkezünk a világossággal, akkor annak a világosságnak az alapján leszünk megítélve, amelyre rendelkezünk. Ezt ma újból alkalmaznom kell rád és Azokban az országokban, ahol élünk, azt kérdezném tőled. Volt-e valahol olyan keresztény generáció az egyház történetében, amelynek nagyobb világosság állt a rendelkezésére, mint a mi generációnknak, amelyben élünk? Annyi bibliát, biblia magyarázót, értelmező könyvet, mint gyűjtetményt vásárolhatunk. Amennyit csak akarunk, elmehetünk konferenciákra és Isten tiszteleteikre. Bekapcsolhatjuk a rádiót, hogy meghallgassuk a prédikációt. Ez nagyszerű. Istenek legyen ezért hála. Azért a szabadságért, amelyet nekünk adott. De ne felejtsétek el, hogy ez hatalmas felelősséget is jelent. A mi nekünk adott világoság mértéke alapján kell számot adnunk Isten előtt. És én valóban remegek, amikor arra gondolok, hogy ez mivel jár együtt, nekem személyesen. És végül az ötödik alapelv a 16. versben található, illetve a 15. versben elnézést Nem, mégis a 16. versben. Azon a napon, amelyen megítél Isten az emberek rejtett gondolatait az én evangéliumom szerint Jézus Krisztus által. Amikor azt mondtam, hogy Isten a cselekedeteinket fogja megítélni, akkor nem egyszerűen a külsődleges cselekedetekre gondoltam, hanem Isten meg fogja ítélni a mozgatórugóinkat, a szándékainkat, amelyek ezek mögött, a cselekedetek mögött meghozodnak. Lehetséges, hogy két ember ugyanezt teszi, ami kívülről teljesen azonosnak tűnik, de a mozgatórugóik teljesen különbözök lehetnek. Lehetséges, hogy két ember bőkezűen adakozik valamilyen keresztény célra, az egyik ezt őszintet évből teszi, mert tele van Isten, szeretettel Isten az ő népe és az ige iránt, a másik viszont ezt talán azért teszi, hogy kivívja a keresztény társainak az elismerését. A két cselekedet külsőleg egyforma, az összeg is egyforma, de a két ember mozgató rugója teljesen más. Isten a szívünk mozgató vizsgálja. Szeretnék felolvasni egy szakaszt az első korintus levélből, 4. rész, 5. vers. 1. Korintus 4 -5. Egyáltalán ne ítéljetek azért, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja a dicséretet. Nagyon sok figyelmeztetés szerepel a Bibliában arra nézve, hogy ne ítélkezzünk. Ennek egyik oka az, hogy nem ismerjük az összes tényt. Mi csak a külsődleges cselekedetet látjuk. De Isten a belső gondolatokat és a szív szándékait nézi, és Isten ezeket fogja figyelembe venni, amikor majd ítél. Most egy percre térjünk vissza a római levél a második részéhez. Szeretnék foglalkozni még egy meglehetősen bonyolult kérdéssel. A második rész, a hatodik verse azt mondja, hogy Isten mindenkinek a cselekedetei szerint fog megfizetni. Utána két különféle emberről beszél. Először azokról, akiket Isten elfogad, aztán azokról, akiket elutasít. A következő versekben szerepel a leírások. Hetedik vers. Azoknak, akik állhatatosan jó cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülése és halhatatlanságra, örök életet ad. Azoknak pedig, akik önző ambícióik vannak, vagy önzők. Azt hiszem, a probléma lényege itt az én központuság. Miközben emberekkel foglalkoztam, megfigyeltem valamit, egy szembetűnő jelenséget azoknál az embereknél, akik a sátán hatalma alatt állnak. Szinte minden esetben rendkívül önközpontúak. Azoknak pedig, akik önzők, akik ellenállnak az igazságnak és a hamiságot követik, haraggal és bosszú fizet majd. Itt van tehát a kétféle ember. Azok, akik kitartóan jót tesznek, dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra ne, ne, törökszenek. Ők örök életet kapnak, és ott vannak azok, akiknek önző ambícióik vannak, és elutasítják Isten igazságát, amelyet bármilyen módon megértettek, és inkább az igazságtalanságot részesítik előnyben, azoknak Isten haraggal és bosszúállással fizet majd. Azt hiszem, hogy Isten teljes ítéletének felméréséhez nincsenek meg a szükséges képességeink. De hadd mutassak rá azokra az emberekre, akikről az igaz mondja, hogy örök életet fognak kapni. Két jellegzetességük van. Először is kitartóan jót tesznek másodszor törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra. Ez a törekvés szerintem a hitre vonatkozik. Hisznek abban, hogy Isten megjutalmazza őket annak megfelelően, ahogyan válaszoltak neki, amit tették. Azt hiszem, ez az a két alapvető követelmény, amelyet Isten elvár bármely korban, bármely generációban, akár az evangélium előtti időkben, akár az evangélium idei alatt. A két alapvető követelmény, Jót cselekedni, alkalmazni kell azt, amiben hiszünk, és hinnünk kell. De hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. A hit nagyon sokféle módon kifejeződhet a különféle korszakokban és generációkban. Hogy segítsek nektek, megkértek engem arra, hogy mondjak néhány példát olyan emberekre, akik nem az evangélium alapján mentek oda Istenhez, hanem ebbe a kategóriába tartoznak a jó cselekedve keresik Isten áldását. Szeretném, ha gyorsan fellapoznánk Lukács evangéliumát. 11. fejezet, 31. és 32. vers. Jézus megdorgálja a saját nemzedékének tagjait, és ezt mondja, Dél királynője, vagyis Sába királynője, feltámad az ítéletkor e nemzedék férfiaival, és elítéli őket, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salomon bölcsességét, de ime itt nagyobb van Salomonnál. A ninévei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikálására, de ime itt nagyobb van Jónásnál. Nekem úgy tűnik, hogy ez a kétféle ember, Sába királynője, és a Ninivei férfiak nem a keresztények feltámadásával fognak feltámadni, mert azok együtt támadnak fel, azokkal együtt támadnak fel, akiket Isten elutasított. Isten mégis elfogadja őket annak alapján, amit tettek, mert ők a rendelkezésükre álló világosság szerint hittel válaszoltak Istennek a tetteikkel. Ők alkotják tehát az embereknek ezt a két kategóriáját. Azok, akik annak alapján, amit tesznek, kifejezik az Istenbe vetett hitüket, és azok, akik elutasítják Isten igazságát és az igazságtalanságot, kedvelik. Ha esetleg megkérdeznétek tőlem, hogy pontosan ki melyik kategóriába tartozik, hadd mutassak meg még valamit a római levél 11. részéből, amivel befejezzük ezt az alkalmat. Róma 11. 32. vers. Elnézést, inkább a 33. vers lesz az. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Hadd följelmezteselektiteket, nehogy véletlenül, és megpróbálját, megpróbáljátok elfoglalni Isten hivatalát. Ez nem a ti feladatotok. Csak egy valaki ítélhet, és ez Isten. És kifejezetten azt olvasok, hogy Isten ítéletei kikutathatatlanok. Nem tudjátok kikutatni Isten ítéleteit végeredményben elfogadalhatjátok Ábraham álláspontját, aki ezt mondta, hogy az egész Földnek birája nem szolgáltatná-e igazságot. Amikor még fiatal prédikátor voltam, ami már nagyon régen volt, azt hittem, pontosan tudnom kell, ki megy a mennybe és ki megy a pokolba. És minél tovább vizsgáltam ezt a kérdést, annál kevesebben maradtak azok, akikről azt gondoltam, hogy majd a mennybe kerülnek. De Isten megmutatta nekem, hogy ez nem az én dolgom. Hála legyen ezért Istennek! Ne foglaljátok el a bíróhelyét!